Le petit déjeuner parisienne. La musique l'ange la très chic. Selectionné par Christiane Robier. Mon dieu que c'est lâche, que c'est Hyvää sunnuntaita, Mon rakkaat kuulijat. Studiossa jälleen Mia ja Natsko. Hyvää sunnuntaita ja vapustakin ollaan selviydytty. On, joo. Miten sä vedit vappua? Ihan kuule, nauttien tota, hyvästä Ilmasta ja tota, ruuasta. Joo. Vähän sama, samalla tavalla kului vappu Olin tarttossa käymässä. Ja hien, hienoa mun mielestä. Tota, nehän niin lupaili huonoa säätäjä, ja räntää ja lunta. Ja, ja sitten tulikin niin uskomattoman hieno. Ihan todella hienoa. Siis Ainut paikka, missä kuulin, että oli otanut räntää, oli jossain Lahdessa. Oho, okay. oli vähän Koska Helsingissä oli kuulemma... Kuvista päätelen ainakin, niin siellä oli tosi kiva ilma. Että... Joo, ja mulle kävi hyvä tuuri. tartossa oli samaan aikaan tällaiset päivät eli opiskelijapäivät. Ja niillä oli siellä kaikkea eri ohjelma niin kuin koko viikon, mutta sitten se huipentuu tällaiseen sunnuntaina pidettä sellainen lentohärvelitapahtuma, missä nämä opiskelijat ovat itse rakentaneet jonkinlaisia lentohärveleitä ja sitten ne hyppää niiden kanssa sinne e ja Sitten on joku tuomaristo, joka antaa pisteitä suorituksesta. Siis on, on, on, on tota vastaava tämmöinen mäkkäriajo. Eli Joo. mäkkäri on tämmöinen itse rakennettu mäkipyörä. Okay. Ja, ja tota, sitten sillä ajetaan. Tullaan kohtaan ullalinnaa alas. Tuli muuten sitä Mäkkäristä mieleen, koska mulle tuota, mäkkäri on yhtä kuin McDonald's. Joo. Ja tuota, tossa sitten. Vappuna mun tyttäreni kysyi, että onko mitään vappulaulua. Ja sit mä rupesin laulaa hänen ennossaan tätä rullaatirullaa. Ja sit kun siinä lauletaan, että, et, tota, että mikä toi, ja rakennuksille hamparin se loppuu. Niin, tai rannoille, anteeksi, niin rakennuksille hanslankkarin ja rannoille hamparin, Näin se menee. Hän on vähän aikaa hiljaa, kysyi, että minkä takia se, että miksi sinne rannalle se hamppari? <laughs> sitten tuo on kevättä ja lämmintä ja sitten vain vaan ihmettelee, Ai jaa. Sitten mä kysyt no tiedätkö, mikä on hampari? Sitten hän sanoi, äiti, tyhmiä kysyt? Että totta kai mä tiedän, mikä on hampari, että se on hampurilainen. No, sitten todettiin, että tämä rullaiti rullaa on niin vanha kappale, että silloin kun se on sanotettu Tuli. ja sävelletty, niin ei varmaan ollut hampurilaisravintojalla. Eli, Eli alkaa niin, niin, eikä mäkkärikään, mutta mm -hmm. siis mä, mäkkäri ajot, niin se on tämmöinen itse rakennettu mäkipyörä. Okei, okay, okei. Okay. Jolloin Kiintoinen. Onko se koskaan on ollut siinä kisaamassa en. tai kattomassa? En, en ole se ollut katsomassa. Mä oon niin tuo Hesarissa joskus. Mä, musta kanssa osu, niin osu ajoittuu keväällä ja ne on näyttänyt vähän kuin, olisi niin kuin vanhoihin lasten äh, vaunuihin laitettu sit niin, pohjaa ja rattia ja, ja sitten tullaan vaarallisen näköistä. No, oli vähän... se? Joo, Aika, siis mä ihmettelin, että miten ne antaa niiden tulla niiden <laughs> härveleiden kanssa alas, mutta se ei ollut hirveän korkeasella vaan ja siinä vettää vettä olla, se ei Mutta siis, olisiko ollut just joku lennu Akademia, niin ne oli oikeasti rakentanut semmoisen jäättävän koko lennokin, ja se pikkasen lensikin, mutta ne kaikki muut oli sitten vähän pahvisempia vekottimia. Ne, jotka, niin kuin mukamas ne, jotka mukamas lensi. Jotka mukamas lensi. oli Niin mä luulen, että se oli enemmän sellainen pellehyppykisa se loppujen lopuksi. Mutta. On. Hei, on. mennään tuota vähän ajankohtaisempi nyt. Joo. Vappu on tullut ja mennyt. Kuten varmaan joskus aikaisemminkin mainittu, niin vaikka lähetys tulee sunnuntaisin, niin me tehdään tätä aina muutama päivä aikaisemmin. Ja mm. Nyt tilanne on se, nyt on alkanut juuri Lätkän MM-kisat. Mm. Ja, ja nyt tulevana perjantaina taitaa olla Suomella ensimmäinen niinku pelipaikka, muistaakseni Valko-Venäjä vastaan. Oletko seurannut koska Oletko Siis on koskaan, mutta nyt en. Niin, mutta otko yleensäkin niin lätkä fani? No en mä voi sanoa näin. mä menisi ehkä mukaan siihen huumaan jos kaverit on innoissa. Niin, niin, tai poskeja no, en mä tiedä. Joo. Oksa? pienissä määrin. Joo. Joo. lapsuudesta oli paljon sellaisia tuttuja jotka oli ihan lätkäpiireissä ja ja Saatiin lippuja ja käytiin katsomassa. Ja kyllä niinku, varsinkin niitä loppupelejä on. Niin. Kyllä siinä on jo semmoista jännitystä. Mutta musta Lätkä on kiva seurata telkkarista vaikka kontra futis, koska se on niin kuin peliä. jos katsot futista telkkarista, niin ethän sä koko kenttää. Sä näet vain just sen pelaajan, no jolloin sen pallo, että... no sitä, on se pallo. Mutta se on semmoinen peli, jota on niinku kiva seurata telkkarista. No mä oon ehkä taas enemmän futis. Asa, ystävät, Et Jos jompaa kumpaa pitää katsoa, niin mieluummin menen sitten futista. Okay. Mutta en hmm. sitäkään sit seuraa. Joo. Ei riidellä kuitenkaan. Ei, riidellä, ei. Ja ihailen sitä yhteisöllisyyttä, mikä suomalaisiin tulee aina MM-kisojen niin. aikaa. Niin, ja... ja... Tietysti pitää muistuttaa itseensä, että maailmanlaajuisesti se on hyvin vähän seurattu mm, mm. tai joku formulakin, mutta niissä piireissä, kun sitä seurataan, niin se on hyvin arvostettu no on menestys. Hei, formulasta tuli mieleen. Pakko kertoa, siis tämän viikon kuuma uutinen oli tämä Kimi Räikkösen rakentama motocross ratta. Hän oli siis Kirkkonummelle oman kämppänsä. Viereen, rakentaa tämmöisen jäätävän radan jos naapurit on nyt vetänyt hirveät nenään. Koska hän ei ole siis hankkinut täällä mitään rakennuslupaa. No, onko mat... se sen omalla pihalla? Joo, ilmeisesti. Tai niin tontilla. Ja niin. kyllä sinne vissiin saa rakentaa siis lain mukaan, mutta sitten kun se häiritsee se ääni. No mutta eihän se Kimi ole koskaan Mä... Mä en tiedä. Aikutyperä. Tietääkseni siis Rääkkönen on tehnyt paljon töitä tämmöisten... Niin kuin... On, Sillä silloin joku tämmöinen Ice-tiimikin, jota se sponsoroi näitä nuoria motocrossiajajaa. Tuota... Muutenkin siis tekee hyvän tekemästä. Muuten, käsittääkseni hän muun muassa Pekka Hyysalolle oli ostanut joku tämmöisen jäätävän kalliin härvelin, mikä, mikä auttaa Pekkaa kuntoutumisessa. Joo, nyt joo naapurit, no, katsokaa itseäni peilistä. Lähti ihan Joo. No niin, mutta kuitenkin siis sinulle ja niille muille, jotka ei ole lätkää seurannut, jotka nyt alko siis muutama päivä sitten, niin se on tänä vuonna Venäjällä ja se on jollain lailla jaettu nämä pelit sitten Moskova ja Pietarin kesken. Okay. Ja tuota, tässä on, nyt oli nyt vähän polemiikkia näistä Suomen joukkueista, eli siellä on nämä kovat nimet NHL-pelaajat niin, ja, NHL ja Siellä on nuorimpana nyt pa Patrick Laine, joka menestynäissä- Niitä, siis noissa nuorten MM. Nuorten mm okei. Okay. No, ja hän, on, hän on nyt ollut. just täytti huhtikuussa 2018. Ja nyt on semmoiset säännöt, kansainvälinen jääkiekko-liitto laittanut että näissä, näissä MM-peleissä, että jos on pelaaja, joka sinä vuonna täyttänyt tai täyttää 18, niin hänen pitää näissä peleissä käyttää tämmöistä kypärän, edessä tämmöistä niin, häkkiä, häkkiä. Joo, Joo. eli se visiri ei riitä. Mutta nyt ne oli sitten Lainelle hakenut jonkun erikoisluvaan, niin hän saa käyttää sitä visiriä. Häiritseekö Eikä? se häkki jotenkin sitä pelaamista verrattuna siihen visiriin vai? No ei se varmaan sitä pelaamista, mutta sanotaan... Onko Niin, tuntuu, että hei, itse asiassa Turun sanomissa oli ihan mielenkiintoinen kolumni tästä näin, että häiritseekö ja eikö se häiritse. Ja se, joka kulun, kolumnin kirjoittanut, niin hän oli tämmöisen Häkin puolesta puhuja ja sillä lailla, että se kuitenkin suojaa. Niin. Niin jos me nyt ajatellaan että vaikka Teemu Selänettä, jolle on varmaan no monta omaa hamasta, niin. koska, koska se, se visiiri suojaa silmiä, mutta se Joo. ei sitten suojaa muuta leukaa, hampaita. Tämä kolmannen niinku toivoi sitä niin, että nämä vanhemmat pelaajat toivisivat, Toi, toimisivat hyvänä esimerkkinä näille nuoremmille, eli kun mm -hmm. enemmänkin hänen mielestä kysymys on siitä niin, että mikä on cool. Ja sitten kuulemma näissä oikein vanhoja, vanho, vanhat pelaajat, niin ne tykkää sitten roikuttaa sitä kypärääkin niin, että se vähän roikkuu siellä takaraivolla, että ollaan uh -huh. niinku tosi cool ja sitten mitä vanhat edellä, niin nuoret perässä. Mm -hmm. Mutta tietysti mä en tiedä mikä on lainen tapaus, mutta jos sä, sä et tottunut käyttää sitä häkkiä, mm -hmm. niin kyllä se varmasti häiritsee vähän sun näkökeittää, kun mm -hmm. se on sulle ristikko siinä edessä mm -hmm. sen sijaan, että sulla olisi läpinäkyvä pleksi. En tiedä, mutta kuitenkin lupa tuli ja Patrick Laine saa nyt pelata sitten visiirisellä kypärällä. Eli Mielenkiintoista, n. että on lähdetty edes hakemaan tällaista erikoislupaa. Joo. Tota... Patrik Lainehan on, on siitä kova nimi. Puljujärvi ei muuten päässyt. Mä että hänkin olisi päässyt, mutta ei, ei päässyt. Patrik Laine on kai nyt, kun puhutaan NHL, Top Prospect. Joo. Niin hän on kai siellä ykkösniminä, ykkösvaihtoehto. No joskus joo, kesäkuussa ne valinnat. On kesäkuun alussa ja aika joo, kovassa huudossa on. Kovassa, hyvä, hyvä, hyvä Patrick. Tämmöinen pieni skandaalikin oli, eli... Markus Grönlund, joka on tämän meidän Mikael Ilmaveivi-Grönlundin pikkuveli. Grönlund. Joo. Grönlund, anteeksi. <tos> Markus Grönlund on se ralliaja. No, hän taitaa olla <tos> Grönholm. Onko se Grönholm? Ah, luulen, No, kuitenkin. Eh, niin, tuota, hänellä oli luvattu jo paikka tässä MM-joukkuessa. Mm ja sitten sitte ilmeisesti sen takia, että tuli niin paljon muita NHL-pelaajia, niin Markus oli tiputettu pois. Joo. Mutta joo. Jännää. Jännä. Nyt pelit vasta alkanut, niin mm. toivotaan. Mä olin tuossa itse asiassa pari viikkoa sitten, olin reissussa ja, ja lensin Saksaan. Ja siellä oli samassa koneessa, lensi Tallinnasta Saksaan, niin eestin okay. jääkiekkojoukkuun. Tiedätkö sä jo eestin niin menestyksestä? Mä, mähän tuota... Jututin sinne oikein poikia. No, totta kai. Ne oli nyt on jonkun suomalaisen, en tiedä onko ykkösvalmentaja vai kakkosvalmentaja, mutta tota, siellä oli suomalainen valmentaja ja ymmärsin, että he käy paljon mus pelaamassa Suomessa ja hakemassa sitä kokemusta ja taitoa okay. sitä kautta, että ne pelaavat suomalaisten pelaajien kanssa. Mutta okay. kyllä hekin sanoi sitä niin, että, että tota junnukiekkoa on, mutta tavallaan se panos, ja, ja tuki ja satsaus, mitä täällä niin junnukiekkoon pistetään, niin on niin kaukana vielä siitä, mm. mitä se on Suomessa. Ja sehän mm. tarkoittaa sitä niin, että, että kun se pitää aloittaa niin nuorena, niin, niin tota, jos se ei siihen satsata heti alusta saakka, niin ei sieltä, vaikka olisikin hyviä helmiä, niin tavallaan... Niin, että ei pääse kehittymään. Ei pääse kehittymään. Mm. Joo, Mutta tota, joo. minä jännityksillä seuraan, miten... Käy Suomen tai vaikka Eestinkin. Mm, niin Olin mielenkiintoinen. Joo. Joo. Kyllä mä, kyllä mä veikkaan, että kyllä me ainakin niin mitallisijoille päästään. Minusta mm, oli hirveän herttu, että tuli tästä Patriklaanesta mieleen, kun hän oli jonkun, siis, oli varmaan näiden äh, kisavoittojuhlien yhteydessä, niin hän ei ollut lähtenyt ollenkaan bailaamaan muiden kanssa, vaan hän oli mennyt kotiin katsomaan telkkari. ku ihana. Joo. Kyllähän tätä muutenkin kuin äh, positiivisesti. Tuotiin esiin sitä, että oli verrattuna, että kun muutama vuosi sitten Suomi voitti, aikuiset voitti tämän MM, MM niin, niin millä tyylillä juhlitaan niin, että ei sitten teisi kun joo. tullaan koneesta ulos, niin, niin tota, pojat kävelee niin suoraselkäisenä. Ja takit päällä. Takit päällä, joo. Niin sitä pitää. Ehkä se oli saanut kokoomus sitten. <laughs> Vähän kommentoi, tuo no yhtään Annetaan mennä. Hei, ennen kuin siirrytään muihin poliittisiin aiheihin, niin kuunnellaan tähän väliin Survivorin Eye of the Tiger, joka on mun mielestä sellaista lätkämusiikkia. No se kyllä on, jos joku... Siinä meni Eye of the Tiger ja mä vähän selvittelin ajankohtaisia tapahtumia. Ihan just nyt en löytänyt mitään hirveän mielenkiintoista ensi viikolla. Mutta sitten jo seuraavalla viikolla eksittää jo 20. päivä. Niin sitten on tota kaiken näköistä. Eli ensinnäkin Tallinnassa avataan kukkafestarit ja siellä on tällainen avajaiskonsertti 20. toukokuuta. Onko se, se on... siinä samassa paikassa? Joo, siis se on siinä vanhan kaupungin... Mikäs se on se muuri? Joo, just siinä. Ja tota, siellä on tällainen ilmaiskonsertti ja esiintyjänä on Curly Strings. Hei, et ehkä. Sä, sitähän sä halusit. Sitä mä oon halunnut mein. mennä katsoa, eli ehkä viimeinenkin. Tää oli tilaus. Kyllä, Joo, ja se on siis varmaan perjantai-päivä, koska muistaakseni kahdeksi toinen päivä on sunnuntai. Okei. Okay. Joo. No sitten 22 toinen päivä sunnuntaina järjestetään Helsingissä kaivopuistossa tällainen mun mielestä tosi hauska tapahtuma koiranpentukulkue. suloisuuden suloisuus, siis, Se on ilmeisesti ideana se todella yksinkertainen juttu, eli koiranpentujen omistajat, näiden pentuineen sitten kokoontuu kaivariin ja siellä ensin on aikaa koirille niin tutustua muihin ja vähän siihen paikkaan ja sitten sen on tämmöinen tosi lyhyt Kulkue, minkä aikana sitten paikalle tulla, että kaikki saa mennä katsomaan näitä, niin saa sitten tutustua näihin pentuihin ja pääse silittelemään niitä. Ihan Musta on hir hirveän kiva. Mä, mä, silti mä jo näen mielessäni, että joku paikallinen Poliisi sitten, siis ei tarkoita oikeaa poliisi, mm -hmm. mutta ihminen, joka tykkää puuttua ka kaikkeen, mm -hmm. niin näkee tuossakin jotain negatiivista ja, ja rupeaa miettimään, että saako pentuja viedä, ja onko niitä rokotettuja ja, ja mm -hmm. mitä Aina pilataan kakka. kivat ideat. <laughs> varmaan koiran kakka voi myös aiheuttaa niin, Mutta mun mielestä tässä on niinku omistajien vastuu. Toimitaan järkevästi niin. Mm -hmm. Niin ei siinä ongelmaa. Ja on ei. hirveän sympaattinen Tosta Tuosta Lille-festivaalista vielä, niin, niin tuota, mä olen siellä, tämä on niin kuin kolmas kesä, niin on mm. niin näissä kahdessa aikaisemmassa käynyt. Niin se konsertti on kiva, mutta suosittelen, mennä katsomaan niitä kukkia. Siis ei nyt, vaan ne on niin kauneimmillaan vasta... Muutama viikon kuluttua, joo, koska kun ne on, just, joo, koska ne on silloin ne on just istutettu ja siellähän on niinku eri, erilaisia, mä en tiedä mikä, onko siellä joku teema, yleensä niillä oli viime vuonna no. musiikki tai joku. Nyt mä en tiedä mikä on teema. Joo. Ja, ja tota, siellä on niinku erilaisia kokonaisuuksia, niissä on kauheasti mietitty ja, ja, ja että et et siinä on joku tarina sillä mm -hmm. istutuksella ja silloin kun ne Kasvit tai kukaan taimenet on just laitettu silloin, kun ne avaa, niin tavallaan se koko ideologia ei tuu sieltä, koska sä et näe vielä sitä väriloistoa mm, kaikkea. Mm. Että keskikesällä se on, sit se on tosi upea siellä mä kävin on kiva viime, kävellä. Ja... Joo, mä kävin muistaakseni viime juhannuksena katsoa Mutta ja... silti Curly kannattaa mennä kuuntelemaan. Ehdottomasti, mm. joo. Ja mä olin muistaakseni viime vuonna katsomassa tätä festaria joskus juhannuksen aikaa, siis näitä istutuksia. Mä en ehkä, siinä olisi voinut tehdä enemmänkin, mm. mutta ehkä se nyt sitten tänä vuonna sitten Ehkä joku enemmän kuk kukkii niiden Niin, jos olet perehtynyt. Siihen, perehtynyt niin, niin, ja hirveän kaunista siellä on. Ylipäätään talon on, on, on kauhean näitä istutuksia. Ei, ei niinku mitään semmoista valittamista, mutta ehkä se, että kun se sen nimi on kukkafestivaali, niin mä odotin pikkasen enemmän. <hysy> no joo, sitten oli vielä yksi tällainen menovinkki. Eli 13. Äh, anteeksi. 12.6. asti on auki tuolla arkkitehtuurimuseossa, siinä aika lähellä satamaa, Rotterman ja sataman välissä, tällainen valokuvanäyttely Viron rautatieasemista. Ja Virossa siis on menee aika pitkälle eli 150 vuoden taakse, mutta siihen matkalle on mahtunut aika monta tällaista käännekohtaa, mitä sitten tämä valokuvanäyttely kuvaa. Ja nykyään ö, rautateitä Virossa on yhteensä 2100 kilometriä, mutta sitten paradoksaalisesti niin kuin, asemia on kaikkein vähiten käytössä, mitä koskaan. Eli nyt on tavallaan kaikkea eniten rataa, mutta sitten asemia on kaikkein vähiten käytössä. Mun mielestä käytössä. tuo ratamäärä on itse aika paljon tämän maan niin, kokoonnähden. Kokoonnähden. Joo. Ja mä itse asiassa viime viikonloppuna matkustin ensimmäistä kertaa junalla täällä. Se olisi ollut seuraava kysymys. Mä en ole nimittäin kokenut vielä tätä. Joo. Ja se oli ihan siis, junat täällä on aika hienoja, ainakin siis se semmoinen uusi... Oransi siuna, millä mä menin. Ja mä olin Se oli hirveän viihtyisä, mutta se oli jännä, että tosiaan pysähtyi aika monella asemalla. Että se Matka kesti suht kauan. Että se oli vähän yli kaksi tuntia tartusta tänne. No, se on tarina. aika paljon. Joo. Mutta ihan viihtyisä, oli kiva päivä, oli kiva katsella maisemia Ja sitten hirveän paljon täällä on viihtyisiä pikkukyliä. Ja mä ajattelin tässä just, että ehkä tehdä tersänäsi päiväretkiä jopa semmoiseen ja käydä vaan niinku, sinne. menee tästä parikymmentä minuuttia, niin pääsee jo poistamaan. Onko siinä matkalla? Mulla on aina jäänyt mieleen se Haapsalun vanha juna -asema. No se on varmaan ainutlaatuinen, mutta oliko se esimerkiksi tuolla matkalla semmoisia vähän niin kuin vanhempia, jos olisi näkynyt tätä historiaa, semmoisia niin sellaisia siis juna paljon sellaisia pieniä puurakennuksia, mutta ei ole mitään niin kuin isoja tuossa matkalla, ei ollut sellaisia. Mutta tämä valokuvanäyttely sitten valottaa sitä historiaa, arkkitehtuurihistoriaa myös siinä tää, täällä on Tämä sama puhu kuin Suomessa eli näitä vanhoja juna-asemia muutetaan kotitaloista. Mä en itse asiassa tiedä, mutta ei se varmaan kaukana ole, niin. jos niitä ei käytetään. enää käytetä. Niin. sitten niin. myös kunnostaa käyttöä. Tota, se piti sanoa siis, ei liity juniin sinänsä, mutta mentiin bussilla tarttuun päin. Ja Virossahan on hirveästi kattohaikaroita. Mm -hmm. Ja ne on, niitä on siis Suomessa, Suomessakin on, mutta niiden pesintä yleensä onnistuu. Eli viime kesänä Koskella oli ensimmäinen onnistunut kattohaikaran pesintä. Joo, mun mielestä Mä oon tainnut puhukin tästä jossain Ehkä. ohjelmassa, ja mulle jäi siitä mieleen tosissaan se, että, että oli tehty sitten tämmöinen keinotekoinen pesä, johon toivottiin, että se, se haikara tuli. Ja... ja sinne pölähti. Joo, sinne Yks. pölähti joku, ja sitten siinä, että miksi, että miksi ne ei jaksa lentää 80 kilometriä, että miksi niin. täällä on niin paljon, niin siinä sitten puhuttiin, että juu, juu, että ne, että ne on soiden lähestöllä, ja niin. että kun ei ole semmoisia... Soita meillä, mutta mun mielestä niitä kattohaikaroita on, on niin paljon täällä ja mun mielestä niitä on kyllä muuallakin kuin soiden lähettyvillä. Niitä on tosi paljon. Niin, se tosi oli hirveän hirveen hauska. Mä olen aivan innoissaan, koska meillä on ollut tapana terveisiä vaan pomolle niin töissä seurata tällaista haikarakameraa. Ja siis se oli juuri Koskelta kuvattu tämmöinen niinku live-seuranta. Onko sillä siitä? nimi sillä haikaralla, joka no, no silloin viime vuonna, mä en muista nimettiinkö sitä jotenkin, tänä vuonna sinne ei ole vielä tullut yhtäkään okay. pesijää. Toi toivottavasti tulisi. Nyt me ollaan siirretty meri... odottaa niin, Nyt me ollaan siirretty haikaraa kamerasta Meri kotka -kamera, joka on täällä virossa. Pitsi, teillä on kiireettä sieltä. <laughs> Oikein <Okay>, hirveä. <laughs> <laughs> Mutta siis joo, se oli hauska yksityiskohta tästä bussimutkasta. Eli virossa on hauska äh, bongoilla niitä pesiviä kattohaikaroita. Mutta tota, ja sitten junasta niitä ei näkynyt. Että se on sen verran kaukana tai jotenkin. En mä tiedä häiritseekö se junan kolina niitä pesijöitä. Luulisin, että ei ne nyt hirveästi ääntä pelkää kuin ne. Mm, niin, koska ne on, on varrella niitä on yllättävän paljon. paljon. Oli tosi paljon. Mutta sellaista suosittelen menee katsoa kaikkia näistä, jos on mahdollisuus. Musiikkina ajattelin soittaa Curly Stringsia, joka esiintyy tosiaan siellä Lille-festivaalin avajaisjuhlissa. Kappaleen nimi on Maelm Helisep. Varjulotta, lani des minna hoka, rendava la Hone Mä saat että sä oot eläinten ystävää. Meidän, meidän radiopartneritkin pitää oh. täällä kattisradioita, eli kissat on niiden sydäntä lähentä. On, todella lähellä. Mutta sä oot ihmisiä. Ehkä enemmän, jos on pitää valita. Miten? Oot seurannut täällä yhtään eläinsuojelutyötä? No, pitää myöntää aika vähän, koska on vähän sitten sellainen, että mä haluaisin ne kaikki itselläni. Mm. Ja enkä voi ottaa valitettavasti, Joo. Mäkään en hirveästi tiedä mitään muuta kuin mitä sitten kattiksen tekijöiltä olen mm. kuullut, eli täällä kissat. No ja joo, näin. ja katukissoja ilmeisesti tosi paljon. Joo, ja, ja tuota, koiriakin olen nähnyt pidettävän niin huonoissa oloissa, että mä veikkaan, että täällä jos jotain koiraa pidetään huonossa olosuhteissa, niin siihen ei valitettavasti viranomaiset puutu. No ei varmaan puutu, ja mun mielestä se on aika yleistä, kun näkee, siis paljon on ihan niinku tavallis, siis hyvin pidettävää koiria. Mutta sitten näkee tosi paljon semmoista, että otetaan liian iso koira, eikä osata kouluttaa sitä, niin sitten kohdellaan sitä huonosti mm. ihan siis julkisella paikalla, että saatetaan lyödä tai huutaa tai näin. Ja mä oon kuullut sellaisen, mun mielestä hyvin sanottu, että jos osaa oikein kouluttaa koira, niin sillä ei koskaan tarvitse kiljua. Mm, aivan. Mm. Tota, joo, mun kaupungissa musta Tallinnassa näkee hirveän vähän koiria. Se oli semmoinen, joka... Muhun kiinnitti huomiota, mutta ilmeisesti Estissä yleisesti on paljon koiria, mutta kaupungissa niitä mm -hmm. ei samalla lailla näe kuin sitten taas. Se on totta. Helsingissä niin niin siellä on paljon. Paljonko paljon on tosi paljon koiria. Helsingissä Turussa on varmaan oma jaostonsa, mm. mutta Helsingin tota, pääkattojärjestö eläinsuojelussa on Hesy. Joo. Ja tota, Hesy, otko seurannut uutisia viime aikoina? No ei, ole nyt osunut modilmaan. Siellä vähän on nyt kulisseissa tapahtuu. Hesyn tota, toiminta on, perustuu aika lailla lahjoituksiin. Joo. Ja, ja tota, Hesu on kyllä yhdistyksenä erittäin varakas. Mm. Hesyn taseessa on tällä hetkellä seitsemän miljoonaa vuositulot. Seitsemän miljoonaa. Kyllä. Ja, ja tota, lahjoituksia ne saa yleensä eli Ihmisiä, joilla, jotka, joilla esimerkiksi ei ole sukulaisia tai muuten kokevat tämän eläintyön tärkeäksi, niin ne saa tämmöisiä testamentauksia ja ne mm. saa lahjoituksia. Mm. Ja ne saa vuodessa noin miljoonaan edestä lahjoituksia. Ja sen päälle sitten ilmeisesti, kun on, niillä on sijoituksia, eli milloin asuntoita ne on saanut ehkä testamentattuna niistä tulevia tuloja, niin näiden, tämän miljoonan päälle tulee sitten vielä noin puoli miljoonaa näitä sijoituksista koituvia tuloja. Joo. Ja HESyn menot on melkein miljoona. Mm -hmm. se on aika paljon, ajatellen, että, että tota, niillä on, olisiko niillä pari tämmöistä kotia tai tämmöistä sijoituspaikkaa. Ja, ja, niin vaan pari. Niin. Ja Joo. sitten tota, toki niillä on ihmisiä palkkalistoilla, mutta sitten siellä on myös paljon vapaaehtoisia. Joo. Ja nyt, mistä nämä suuret ongelmat johtuvat on se, että, että tota, ensinnäkin siellä on niin nykyinen puheenjohtaja, hallituksen, tota, siis hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, molemmat ovat eronneet ja nyt haetaan sitten uutta toimaria. Mm -hmm. ja miksi nämä aikaisemmat on, on lähteneet sieltä, sitten johtuu siitä, että siellä on ollut aika paljon epäselvyyksiä. Eli siellä on, siellä on niin sorruttu jopa tämmöisiin, että siellä on suoritettu rahan keräystä ilman lupaa, eli mun mielestä niin, niin yksinkertainen ja perusselva asia, että, että tuota, mm -hmm. ihmettelen. Ja nyt jopa Helsingin ympäristölautakunta on tiputtanut HESyn pois niiden avustuslistalla, koska siellä on tilinpäätöksissä ollut epäselvyyksiä. Mm -hmm. Sitten siellä on työsuojeluviranomaiset on, on antanut HESylle 8000 euron sakon johtuen kaiken näköisistä epä, epäkohdista niin työolosuhteista, eli siellä on, siellä on kuulemma Henkilö, muuta henkilökuntaa kiusataan epäasiallista käytöstä, ja siellä on sitten tehty valituksia työsuojeluviranomaisille. Mm -hmm. ja, ja tota, no, nyt on sit, siellä on uusi puheenjohtaja Hakusessa, ja, ja tota, siellä on sitten joku tällainen Niina, en muista hänen sukunimensä, mutta oli muun muassa asettunut ehdolle, hän on nyt vetäytynyt tästä kisasta sen takia, että hän alkoi saada tämmöisiä häirikköpuheluita kotiin. Ja sitten tämä asia oli kulminoitu niin, että hän oli saanut sitten postilaatikossa paketin, joka sisälsi jotain ulostetta mm -hmm. Ja sitten tuli viestiä, että terveisiä hesyltä. Että kyllä mun mielestä tämä on aika Mikä käsittämätöntä. Niin. Ja nyt me puhutaan eläinsuojelusta. Että kyllä nyt mun mielestä rupeaa kuulostaa siltä, että... Tämä perimmäinen tarkoitus eli eläinten pelastiminen on nyt täysin unohtunut. Mm. Ja surullista on vielä se, että, että tota, myös nämä lahjoittajat on alkanut vetäytyä sen takia, että täällä on tämmöistä, tämmöistä toimintaa, tämmöisiä epäselvyyksiä. Mm. Sitten sieltä on tullut paljon valituksia, että he saavat saa niin paljon että esimerkiksi luokalahjoituksia. Niitä ei ehditä käyttää, tavarat seisoo käytävillä ja mm, Tiedä myös ihmisiä, jotka, no totta kai mä ymmärrän, että resurssit on pienet, mutta hesylle tulee, no koiria tulee vajaa sata vuodessa, jotka on hylättyjä ja niille etsitään kotemus se ei ole paljon. No se ei kuulosta paljon. Joo, mutta mut sitten mä voin olettaa, että kissoja. Niitä varmaan tulee paljon enemmän. Niitä tulee paljon ja se hesyn tyyli on, on kuulemma semmoinen, että ne ikään kuin kaksi viikkoa ne etsii niille eläimille kotia. Ja sitten jos sitä ei löydy, niin se, se valitettavasti se elämä päättyy siihen, niin, että se, ne ei kovin kauaa sitten, mm. tota, saa elää, et jos ei sitä kotia Kaksi löydy. viikkoa on todella lyhyt Aivan aika, jos miettii, että heillä on noin paljon resursseja. Kyllä, että et, et niinku tuolla tai... rahalla, ja jos me mietitään niitä ihmisiä, jotka lahjoittaa rahoja, niin mullisi, että he haluaisivat, että se lahjoitus niin. käytettäisiin nimenomaan niiden eläinten hyväksi, niin. eikä niin. se, että se, se sitten käytetään tämmöiseen joku vallanhimoiseen niin. työskentelyyn, jossa se itse eläinten suojelu unohtuu. Niin, niinpä, Onpa se, vähän surullista. Se, ku, jo, siellä on ainakin nyt muita ehdoilla tämä hannelle Hannele Luukkanen, hän oli muuten kansanedustajanakin, must vihreänä, hän on nyt taas, Eh, eh, ehdolla uudelleen. Ehdolla uudelleen. Mm. Muistan, mua, mua jotenkin nyppi se Luukka, niin kun sen piti. Sillä oli aina semmoinen niin kissa. Sä oli semmoinen panterikuvio päällä. Mä en niin ymmärtänyt, minkä takia, että haluatko hän esittää pantteria. Tai... Oh. Multa mennyt ohi. Täysin. Sulla on mennyt ohi. Joo, hän, en, hän en tunne häntäkään. Kärkkäinen, mutta tota, kärkkäinen mielipiteiden esittäjä. Aina sillä oli se puku päällä. Ja... Niin, niin. no ni. Jotenkin se silloin niin osui mun iholle. Pantteri tulee liian lailla. Kaikki kaikkea. Minun mielestä elä on hirveän surullista. Eli elä no eläimet ovat mulla sydä sydäntä lähillä. Ja, ja tuota... Joo. Nyt... On se kyllä. Siis surullista kuulla, koska tuntuu, että ihmiset... Nyt on paljon puhuttu veronkierrosta ja niin kaiken maailman niin se, että Ihmiset menevät asioita, missä ei ole aitaa ollenkaan. Joo. Ja nyt, se on, nyt se sitten... Osuu sillä lailla omaa nilkkaan, että nämä lahjoittajat on alkanut niin että Siellä on muutama, muutama tämmöinen leskirouva, joka on nyt julkisesti ilmoittanut, että he ovat tota, tehneet muutokset. He eivät testamenttakaan. Nyt loppuu, loppu, koska HESyn toiminta ei ole se, mitä sen pitäisi olla. Toivottavasti he ohjaa mm. sen johonkin muuhun Joo. vastaavaan toimintaan, koska ei HESY varmastikaan ainut toimia. Ei ole, ei ole. Ja, ja näitähän nyt on, on joka kaupungissa varmaan, Omansa, mutta Joo. voisin kuvitella, että Hesu on näistä eläinsuojeluyhdistyksistä yksi yks suurin, varmaan yksi suurin, koska on kyse niin suuresta alueesta. On, on, ja on siis myös saanut hyvää. En mä sitä sanoo, että mm. aina ollut tämmöistä, että on siellä paljon saatu. Ja voisin Joo, kuvitella, jo. tai olen sitä mieltä, että Hesu on varmaan ollut niitä ensimmäisiä, jotka on tuonut esille tätä eläinsuojelua ja... Mm. Paljon kampanjoinut sen eteen aikoina, esimerkiksi mm. näitä, älä ota kesäkissaa, Nämä on kaikki Hesun kampanjoita yeah. ja yleensäkin joo. eläimen kunnioittamisesta. Mutta joo, mulla on kappale, tämä on omistettu Hesyläisille. Tämä on Queenin The Great, Great Pretender. one Mähän Natsku sulle silloin kehus kävin täällä takki auki, minä olen nyt ryhtynyt tähän IF-vakuutusyhtiön offline-hankkeeseen. Kuuletko, että mä oon Kule, tiedätkö, mä sua rakkaudella ajatellut joka kerta, kun mä näen sen mainoksen. Ja mä oon ajatellut, no. että sä kerrot mulle jossain vaiheessa, että miten, miten se on nyt onnistunut. No se on mennyt... Kerran jo... mä sain sut ainakin kiinni. Niin, ja silloin mä en ollut tainnut edes aloittaa koko hommeliä vielä, mutta tota... Joo, siis se on mennyt vaihtelevalla menestyksellä. Mä huomaan, että mä oon paljon virkeämpi, jos mä menen nukkumaan. Tai jos mä jätän ne kännykät ja tietokoneet jo laitan kiinni kymmeneltä. Mutta aina se ei onnistu. Mä oon yö ja sit mä todennut, että no mä en voi sille mitään. Et mä en niin myös aamun nukkuja? No mä olisin, mutta mä joudun heräämään joka aamu puoli kuudelta. No se on ihan hirvittävä aikasi. On se ja sit se yhdistelmä, että on ilta ihminen ja herää kuudeksi. Ei siinä ole mitään järkeä. No mutta ei mutta joo, tota, ei. Silleen mä nyt tällä hetkellä elän. Ja sen takia mulla on jatkuva sellainen univaje. Mutta... Sen takia mä ajattelin, että mä puhun vähän unettomuudesta ja univajeesta, koska mulla, vaikka mulla on univajetta, niin mä saan kuitenkin nukuttua tosi hyvin. Että vaikka mulla on liian, vähät yö, tai liian lyhyet yöunet, niin se ei vaikuta siihen unen laatuun käsittääkseni. Niin, mä oon ymmärtänyt, että tämä on myös jollain lailla siis, äh, yksilöllistä, että kuinka paljon kukin tarvitsee Joo, unta. Mä, et jo, jotkut sanovat, että ne ei, siis mulle kahdeksan tuntia on todella riittävästi, mutta Toiset käy tovi... enemmän ja sitten taas toiset pärjää ihan muutamilla totta, totta No, mistä unettomuudessa on kyse? Mm -hmm. Eli siis käytännössä määritelmä on, että unettomuus vaikeutta nukahtaa iltaisin tai vaikeutta pysyä unessa tai liian aikaista heräämistä. Ja yleensä, jos tämä niinku unen saaminen tai unessa pysymisen vaikeudet kestää pidempään kuin öö, niinku, tai siis on enemmän kuin kolme kertaa viikossa, niin silloin puhutaan tällaisesta niinku unettomuudesta. Eli jos on pari kertaa viikossa, niin sitten ei vielä lasketa mm. unettomuudeksi. Ja tämä on tosi yleistä, eli suomalaisista kolmas osa kärsii jossain vaiheessa tätä vuotta esimerkiksi unettomuudesta. Ja sitten taas tällaisia niinku aikaisia unettomuusjaksoja on joka kymmenennellä, eli vähintään kolmen kuukauden ajan tänä vuonna. Siis hirveän Joku kärsi unettomuudesta. Ja sitten tämä on niinku semmoinen ongelma mun mielestä, että jos sä kerrot, että vitsi, että mä en saa nukuttua, että mulla on hirveät vaikeuksia jäädä unta, niin sitten aina joku on silleen, että no mut, että et tee näin ja tee näin ja laita lämpimät sukat ja juo lämmintä maitoa ja sitten sen pitäisi auttaa. Mutta jos, jos kärsitään niinku tämän tason unettomuudessa, niin siinä voi olla taustalla jo aika vaikeitakin asioita. On ja sitten sit se, se, siis se, että miten se rupeaa vaikuttaa moneen muuhun asioihin, mm. että mulla on semmoisia niin Jaksoja, semmoisia unettomuusjaksoja. Se Joo. ei ole se, että mä en, mä en pystyisi nukahtaa, vaan se, että mä saatan herätä keskellä yötä Joo, ja, ja ensa punta en Ja se on ekas se on, se on, se on raivostuttavaa ja sitten jossain vaiheessa, kun niitä on useampi yö peräkkään, niin si, siitä tulee jo vähän semmoinen niin paniikki, että kun sä menet nukkumaan jo, sä pelkää sitä, että jos mä taas... Tämä on, niinku, on itseä ruokkiva kehä. Että tästä luin niin paljon, oli, että ei pitäisi stressata sitä, jos ei saa unta, vaan suhtautua siihen, että no mä en nyt saa unta. Mm. Mä voin tehdä jotain muuta levätäkseni. Mm. Rentoutumisharjoituksia tai jotain muuta. Mm. Että et ei rupeisi kiinnittää tai pelkäämään sitä, että kun mä taas herään, vaan nukkuisi sen aika kun saa unta, mm. sitten valvoa ja sitten nukkuu, jos saa vielä no, unta. mutta Mut on myös näitä sarjessaan hyviä neuvoja. Niin, sit... Koska Koska niin. jos sä sit teet vaan rentoutusharjoituksia, niin ootahan siis hemmetin väsynyt. No, on, on. Ja sitten jos pitäisi työssä saada jotain aikaiseksi, niin no, ei, ei järkeä, ei kulje. Järke kulje ja siis tämä nimenomaan aiheuttaa Päiväväsymystä ja saattaa sitten myös altistaa masennukselle. Tosin masennus on myös sitten yleensä unettomuuden taustalla, niin nämä on niin yleensä liittyvät toisiinsa. Ja sit sen lisäksi ahdistushäiriöitä ja alkoholin liikakäyttöä saattaa esiintyä niillä ihmisillä, jotka on pitkään unetto, kärsi unettomuudesta. Oletko huomannut tämmöistä, kun mä en, en pidä itseni taikauskosena, ja vanhan kansan uskomukset ei, mm. ei yleensä. Tota... En pidä niitä nyt niin tie tieteellisinä faktoina, mutta tämä huomannut, että tämä täysi kuu kyllä vaikuttaa. Mun Joo, mä taisin näin. joskus puhua tästä Joo. Joo, Kyllä mä kärsin siitä, mutta se on oikeastaan tällä hetkellä ainut, tai ainut aika kuusta, kun en saa unta. Mikä sitten on riittävästi unta? Öö, sanotaan, että 6-9 tuntia per yö, ja tämä on tosiaan yksilökohtaista, että jollekin se 6 tuntia riittää, jollekin ei ollenkaan. Itse esimerkiksi tunnistan, että kuusi tuntia ei ole riittävästi, mutta se on se, mitä vain nukun kuitenkin. Että... Niin. Riippuu vähän ihmisestä. Riippuu, riippuu iästäkin mä veikkaasin, koska kyllä mä muistan, että nuorena... Silloin tulee nukuttua ehkä vähän enemmän. Ei, kun mun mielestä vähennään. No, silloin siis ei. ei no... Mä ajattelin niin teini-ikäisiä, eikö se ne nukut no, tosi paljon? Et, no jos mä nyt mietin itseni ja te si siitä niin kuin parikymppisenä, niin, niin yöllä tultiin kotiin ja nukuttiin Pari tuntia ja taas menti. Siis, siis. Niin. No joo. Hmm. Totta tämäkin. No nyt, tavallisesti... nyt mä, jos jos mä tuu yöllä kotiin, ja pari tuntia niin siis mä mähän viikko viikko pilalla. Joo. No tavallisesti tämä nukahtaminen vie noin 30 minuuttia, joilla se voi kestää tunnin ja sitten tämä on niin tavallinen aika ja sitten unettomuudessa se viivästyy. Eli silloin unen päästä ei meinaa kiinni ja yön aikana tavallisesti ihmiset on hereillä noin 30 minuuttia. Jos on enemmän, niin taas luokitellaan unettomuudeksi. Sitten on nämä kaksi unen laatua, REM-uni ja non-REM-uni tai N-REM-uni. Ja REM-uni tarkoittaa tällaista vilkeunta, jonka aikana aivoissa tämmöinen sähköinen toiminta on vilkasta, ihan samoin kuin hereillä ollessa. Ja silloin silmissä on tällaista nopeet värähtely eli äh, rapid, ja rapid Eye Movement. Ja sitten tämän REM-unen aikana me nähdään unia. Äh, sitten tämä perusuni, niin se seuraa sitä nukahtamista, eli ensimmäinen me vaivutaan perusuneen ja sitten sen jälkeen yön aikana me mennään 90 minuutin sykleissä remunen ja perusunen välillä. Jos mä nyt ihan väärin muistan, niin yleensä se, että, että me aina nähdään unia, mutta se, että muistetaanko me ne unet, niin on jollain lailla liittyy siihen, että kuinka nopeasti me heräämme sen rem jälkeen. Eli jos siinä on pidempi joo. ajanjakso, niin silloin sitä untaa ei yleensä muista. Joo, eli jos sä tavallaan herät perusunesta, niin silloin mm. se, joo, näin se visti on. Ja milloin sitten kannattaisi mennä nukkumaan? No optimaalisin aika on noin 10 ja 12 välillä, ja silloin, tämä johtuu siitä, että ruumiin lämpö on silloin kaikkea optimaalisin, eli kun Tulee ilta, niin meidän ruumilämpö laskee ja se helpottaa nukahtamista. Ja tämä 10 ja 12 välillä nukkuma meneminen, niin se yleensä sitten antaa parhaat tai pisimmät yöunet. Mutta esimerkiksi itse kun joudun heräväni aikaisin, niin eihän se kovin pitkälle jää. Mutta ehkä tässä puhutaan semmoisesti, että jos saisi nukkua niin pitkään kuin haluaa. Mutta ootko yrittänyt nyt tämmöisiä, että sä kymmeneltä laitat ne villasukat jalkaan ja juot kupin kuumaa maitoa ja, ja sit menet sinne säänkyy? No ehkä joo. Ja ainakin iltana mä menin jopa yhdeksältä nukkumaan. Kyllähän se on vähän niin kuin olisi uusi ihminen sitten se alunna päivänä, kun on nukkunut niin monta tuntia. Se on tosi mä, tuntuu, että, no Sekin on harjoituksen tulos, jos niinku aina rupeaa mennä siihen aikaan, niin saa. Niin, Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että et, et sä kauhean, tai tuntuu, että se menee... Tai mä kokisin, että jos mä menen yhdeksältä nukkumaan, vaikka mun pitäisi ajatella, että mähän teen sen itseni takia, mutta silti mm. tuntuu, että hei, tää menee nyt vähän ihan hukkaan tää Niin, se ilta, ilta vähän loppu mm. kesken, että kun mä tykkään niistä illoista. Niin. Ja sitten nyt kun on näin valoisaa, niin se ei tunnu vielä siltä, että tähän mm. voi olla vielä aika valoisaa, että mm. ei tunnu, Tullaan. että nukkuu on jo. Mutta joo, no nukahtaminen on kaikkein helpointa. Siis vaikka unen laatu olisi parasta, kun menee nukkumaan silloin illa, aikaisemmin illalla, niin unen Unen pää, päästä kiinni saaminen on helpointa, jos menee 2-6 kuuden nukkumaan aamuyöstä. Oho! Eli silloin on niin on kaikkein alhaisimmillaan. Mä Oho. kun olen joskus tehnyt tota yötöitä, niin kyllä mä muistan sen, että no joo, sit, kun sä yrität niin seitsemän 8 aikaa aamulla saada unta, mm -hmm. niin se on tosi vaikeaa, vaikka sä oot, sä oot, niin, sä oot, niin, sä oot niin oikeastaan niin yliväsynyt, että sä et pysty enää nukahtamaan. Mm -hmm. Joo, siihen, se on omanlainen rytmi, mikä pitää ottaa Joo, haltuun, että sit sit niin pääsee Totta. No viileät olosuhteet tosiaan helpottaa nukahtamista ja se liittyy tähän lämpö hommaan. Ikkuna auki. Joo, Mennä. eli kannattaisi tuulettaa aina ennen. Mutta nämäkin vähän sellaiset, että jos sä kärsit kroonisesta unettomuudesta, niin ihan sama kuinka paljon sitä makkari tuulettelee. Mutta jos on tällaista väliaikaista, niin nämä varmasti auttaa. Ja sitten sanotaan, että lämpimistukista on sen takia apua, että makuuhuoneen lämpötilan ja jalkojen pinta öö, Lämmön välillä pitäisi olla niin mahdollisimman suuri ero. Eli se auttaa jotenkin nukahtamaan, mutta mä en tiedä, onko sitä totta. Mä itse kyllä nukun villasukat jalassa. No, mulla on lämmin peitto. Joo, okei. Okay. Mutta kun on siitä lämpimästä peitosta huolimatta, jalat saattaa palella. Okay. Ja se häiritsee. No unettomuus on yleisempää naisilla kuin miehillä. Ja tota, se johtuu monesta asiasta, koska unettomuus on siis yleensä seurastaa stressistä lyhytaikaisista elämäristiriidoista, surusta, sairauksista, masennuksesta ja sitten tällaiset univalverytmin häiriöistä. Eli, että menee sekaisin, jos vaikka tekee niitä yötöitä, niin sitten tavallaan se valvella onkin yhtäkkiä eri. Ja sitten myös rakastuminen voi aiheuttaa unetta, mutta ehkä... Siitä. Mä toisten ajatellut toistepäin, on niinku, tai ehkä sitä on mieli niin levoton. Niin, nimenomaan, koska sun elämässä tapahtuu jotain sellaista, mm. mitä sinne yleensä mm. tapahtuu, ja hormonit menevät heittelehtiä mm. vähän eri tasoilla. Nämä on yleensä sellaisia asioita, mitkä aiheuttavat siis lyhytaikaista unettomuutta. Mutta niinku pidempiaikainen unettomuus johtuu jatkuvasta stressistä, masennuksesta tai jostain muusta psyykkisestä sairaudesta, alkoholin liikakäytöstä dementiasta ja muistisairauksista, lääkeriippuvuudesta, nimenomaan näihin unilääkkeisiin ja sitten myöskin fyysisistä sairauksista. Ja sanotaan, että näihin lyhytaikaisiin unettomuuden ö, aiheuttajiin pystytään niin kuin, puuttumaan, mutta sitten nämä pitkäaikaisen unettomuuden, niin nämä vaatii niin kuin, lääkehoitoa. Olen lukenut artikkelinkin jostain henkilöstä, jolla ei ollut mitään alkoholia eikä lää, lääkeriippuvuutta, mutta hän kärsi niin kuin tosi pahasta näistä unettomuudesta. Se, se on kyllä... Se ei ole enää mikään leikiasia, koska se vaikuttaa niin, sehän siis sähän vähän niin kuin lamannuttaa ihminen silloin kun se on, siis tähän sanotaan, että, että mä en nyt muista sitä verrattuna tietynlaiseen humalatilaan, sitä väsymystilaa. Mä hu huomannut, että esimerkiksi liikunta on semmoinen, joka auttaa mulle, mutta Mut sit sitten taas jos mä harrastan sitä liikuntaa liian lähelle Jaa. sitä aikaa, niin sitten sit taas se... Joo, sanotaan, like että kello, kello 7-20 on optimaalinen aika hartaliikuntaa, ja sitten sen jälkeen pitäisi rauhoittua, että se keho niin kun menee semmoiseen lepatilaan ennen sit sitä no. Joo. Ja tosiaan, kun sä sanoit tästä, että ei ollut mitään varsinaista syytä, niin 15 unettomuudesta on primaarista unettomuutta, ja se tarkoittaa tällaista niin kuin rakenteellista tavalla vikaa ihmisessä, että ei vaan kerta kaikkiaan se uni että siinä ei ole niin taustalla mitään. Tätä ei ole selvitetty, että mistä tämä primaarinen unettomuus niin ihan täysin johtuu, mutta se ilmenee jo usein lapsena. Ja siis joka kuudes uneton kärsii tällaiset primaariset. Eli sille ei sit siihenkin voidaan puuttua itsehoidollisiin keinoin ja lääkityksellä, lääkityksellä niin. mutta se ei välttämättä aina auta. Ja puhuttaessa on siis, se univaijaa tarkoittaa sitä, että nukkuu vähemmän kuin mitä se unentarve edellyttäisi. Ja sitten tämä jatkuva univa saattaa johtaa sitten univelan kertymiseen ja sitten taas tämä univelka aiheuttaa niin näitä keskittymis ja mitä muita häiriöitä meillä nyt tulee sitten keskittymis- ja oppimisvaikeudet esimerkiksi mitä tulee unettomuudesta sitten päivän aikana. Johtuu siitä päiväväsymyksestä. Ja tätä päiväväsymystä voi vähentää ja univelkaa voi lyhentää päiväunilla. Mutta jos kärsii unettomuudesta, niin sitten sanotaan, että ei kannata ottaa päiväunia. Koska Otka se rikkoo taas niin. sitä rytmiä. Joo. Ja se lyhentää sitten taas sitä Mä kokeillut tämmösiä, ne, ne ei oikeastaan ole vaikuttanut siis melatoniiniin ja tämmöisiä, jotka on oikeastaan jetlagiin mm. jet tarkoitettu. Ja samoin musta nukahtamislääkkeet on niitäkin joskus kokeillut. Niin se unen laatu ei, ei niin kuin vastaa normaalia unta. että Mä en koe, että mä olen et levännyt. sama. Niin, niin. että mä olen levännyt. Niin. Mä koen, että mä, mä oon levänneempi. Vaikka lyhyemmillä unilla kuin, niin kuin keinotekoisesti saavutetulla unitilassa. Unella. Niin se voi olla. Mä en ole itse koskaan koittanut näitä valmisteita. Ja, sitä sanotaankin, että siis unettomuutta voi hoitaa itse. Just välttelemällä esimerkiksi alkoholia, kofeiinia tai tupakointia. Ja, ja just nimenomaan 4-5 tuntia ennen kuin menee nukkumaan. No, sitten oli tämä liikunta. Makuhuone kannattaa pitää viileänä, pimeänä ja hiljaisena. Puhutaan tällaisesta unihygieniasta. Ja sopiva lämpötila on esimerkiksi 17-21 astetta. Mä en tiedä, kuinka tarkkoja nämä sitten on, että mikä, itse, mikä kellekin toimii. Ja, ö, sen lisäksi kannattaa ajatella sänkyä vain nimenomaan nukkumista varten. Että siellä ei välttämättä rötkötetä muuna aikana kuin silloin, kun sinne mennään nukkumaan. Ja kannattaa lukea rentoutumisharjoituksia, musiikkia voi kuunnella, se auttaa lihasjännitysten purkamiseen ja, ja tämän, tämän tyyppisiä juttuja. Mutta jos näistä mikään ei toimi, niin silloin kannattaa oikeastaan mennä lääkäriin, koska unettomuus voi pitkittyessä johtaa vakaviinkin seura seurauksiin. Ja luin, että jos unettomuus jatkuu pitkään, niin siihen eikä löydy mitään keinoa, niin sit silloin yleensä ohjataan ihmisiä jopa psykoterapiaan. Eli aika... Öö, niin kuin pitkälle mennään siinä auttamisessa, koska kyse on vakavasta ongelmasta. Ja sitten tuli mieleen, että nykyään on paljon tällaisia ö, niin vertaistukiryhmiä, ja muistaakseni, en löytänyt yhtään Facebookista, mutta muistaakseni oli joskus puhetta myös siitä, että Facebookissa oli tällainen, ja että et ihmiset pystyivät tukemaan toisiaan, koska unettomuus on vähän sellainen ongelma, että sitä tietyllä tapaa hävetään, koska se on niin yksinkertainen asia. Niin, ja, ja semmoinen, joka ei sit todella kärsi, niin ei voi, voi niin ymmärtää. Niin, ei ymmärrä, niin. satunnainen Unettomuus se ei ole sama asia. Se ei ole sama asia. Ja sitten me vähän selvitin vielä tota, ö, unen tarkkailuun helpottavia ö, tällaisia sovelluksia. No mä, mulla ei ole mitään sovelluslistaa, mutta näissä kaikissa on se sama ajatus. Eli kännykkään tai älykelloon voi ladata nykyään tällaisia ö, unen laatua ja unen pituutta seuraavia sovelluksia. Ja ne yleensä, koska niin kuin muutama vuosi sitten ihmiset ei pystynyt itse seuraamaan niitä unen tavalla vaihteluita ja laadunvaihtelua, koska ne kaikki piti tehdä jonkun tämmöisten antureiden varassa, mutta nyt se on periaatteessa jokaisen saatavilla. Siis joo, mä tiedän, että puheliminkin saa, mutta mä oon niinku miettinyt sitä niin, että jos mä oon huonosti, niin kyllä mä tiedän, että mä oon nukkunut huonosti, mm -hmm. ettei mä tarvitse sitä puhelinta kertomaan mm -hmm. mulle. Että... Ja siis, joo, mä oon samaa mieltä. Mutta sitten mä luin tällaisen ö, kolumnin aiheesta ja totesin, että okei, no on tosi hyvä pointti, koska tosiaan siis se toimii sillä lailla, että sä laitat kännykän patjalle tai patjan, petauspatjan alle, ja sitten se, se kännykän liikkeet tavallaan se mittaa sitä, kuinka usein sä itse liikut. Ja voi esimerkiksi käyttää sellaisia herätyssovelluksia, että ei, ei sitä niin kuin, ö, Aika brutaaliakin tapa eli herätyskello on vaan sellaista tapaa, että, että se herätyskello soi silloin, kun sä olet eniten tavallaan liikkunut sen vaikka puolen tunnin aikajakson sisällä, niin silloin se herätys tuntuu vähän vähemmän kamalalta kuin se, että sä herät syvästä unesta. Mulla on ollut semmoinen herätyskello, jossa se tavallaan, jos on pitäisi olla sanotaan vaikka kello seitsemän, niin 15 minuuttia ennen seitsemään se rupeaa antaa sellaista pientä Joo. kajovaloa ja sitten Herätyskello soi, niin sitten mäkin jo ihanassa valossa. Okei. Okay. Että mä sinne keskelle pimeyttä. Mä oon myös nukkunut tämmöisen valon kanssa, mutta se ei ole valitettavasti auttanut siihen, että mä herään kuitenkin siitä aika syvästä unesta. No, minkä takia tällainen niin kun unen seuranta voi olla hyvä asia, on se, että et kun tekee muistiinpanoja siitä, että mikä auttaa itseä nukahtamaan tai mikä Kun näihin sovelluksiin voi kirjata ylös erilaisia piirteitä, että mitä on tehnyt vaikka ennen nukahtamista, mitä on tehnyt sen päivän aikana. Ja sitten tämä sovellus yhdistää näitä niinku tekijöitä. Totta kai pitää kerätä pidemmälle ajalta, niin, mm. mit, mitä tavallaan on tehnyt silloin, nukkuu paremmin. No mä ajattelin, että no ehkä tätä voisi kokeilla, jos joskus tulee sellainen tilanne, että ei oikein saa unta. Mutta hei, niin mä päätän tämän mun pitkän unisepustuksen kappaleeseen insomnia, jonka esittää Craig David. Mä oon vähän pettynyt. No. Mä olin ihan varma, että mä kuulannan täällä se olisi hyvä. Mutta laitetaan tätä, tota. Eli Craig David ja Never But it grew from a simple crush, crush, crush, crush. Being without you, girl, now was all messed up, up, up, up. When you walked out, said that you had enough. Nothing a fool, girl, I know. Didn't expect this is how things would go. Maybe in time you'll change your mind. Now looking back, I wish I could rewind. You used to think that I never find a girl I could trust, trust, trust, trust And then you walked into my life and it was all about us, us, us, us And now I'm seeing the thing and I messed the whole thing up, up I've been a fool, God I know Didn't expect this is how this would go Maybe in time, You change your mind Now looking back, I wish I could rewind No oli ihan sattumalta osu silmiin tässä kun näitä lätkä, lätkä uutisia luin, niin nyt on taas rikottu tämän vapaasukeluksen maailman mestaruus mm -hmm. edellinen ennätys oli uusi sielantilaisen William Truebridgein nimissä ja niin on myös tämä uusi. eli edellinen oli 121 metriä hengittämättä nyt Mentiin jo 124 metriä. Tuota... Siis hengittämättä 121 metriä. Alaspäin, joo. Ei <hah> e, e, tämä toinen käy järkeä. 121 metri, se on hirveän pitkä matka. Mm -hmm. Käytetäänkö rapylöitä. räpylöitä? Sitä on erilaista. On, on tämmöinen köysi, on painoavusteinen, jolla mm -hmm. sä pääset vielä nopeammin. Eli Vakkaan. muistaakseni painoavusteisen tai toi ennätys on 146 metriä. Mm -hmm. Että tämä, tämä William meni köysi avusteinen, ilmeisesti hänellä ei olisi mitään painoa, eli hän voi olla räpylät, ja sitten hän vetää itseensä jotain köyttä mm, pitkin mm. alaspäin. Mutta se tarkoittaisi, se juttuhan on siinä se, että no neljä ja 34 kol sekuntia hengittämättä, ja käy noin syvällä. Mm. Oletko koska koskaan sukeltanut? No siis, laittanut päätä vede alle, niin oon, mutta en <laughs> siis ole mitään sellaista. Koska se, että kun sä meet jo yli 10 metrin syvyyteen, niin kun sä tuut sieltä ylöspäin, niin sulla rupeaa typpiä imeytymään liikaa vet, vereen, ja silloin se muodostaa tämmöisiä kuplia. Joo. Eli kun sä meet alas, niin se on ihan ok. Se, se, se vaaratilanne tulee yleensä siinä niin, vaikka sulla on happipulot, kun sä tuut ylöspäin. Okay. Eli pitää tulla tosi, että yleensä sanotaan, että 10 metrin, aina 10 metriä ja sitten minuutin pysä, pysäkki. Ja sitten vielä suositellaan, että kolme metriä ennen Ennen kuin tullaan pintaan, niin vielä yksi turvapysähdys. Muuten tota, tulee niin sanottu sukelustauti, joka on käytännössä tarkoittaa, että voi olla sisäistä verenvuotoa, voi halvautua siis ja kuolla. Eli se on kysymys Joo. vakavasti. Nämä vapauslukeltajathan siis tavallaan on, siinä on vähän eri asiasta kysymys, koska ne menee niin nopeasti ja ne tulee niin nopeasti ylöskin. Joo. Mutta siis onhan tämä ihan hirvittävän hengenvaarallinen laje. Tämä kuulostaa todella... Ja tässä on tämä hallitseva naisten maailmanennätyksen haltija nimenomaan tämmöisessä köysiavusteisessa vapaa-sukeluksessa, eli syväsukeluksessa, tämmöinen venäläinen Natalia Motschanova, niin hän hukkui nyt viime elokuussa. Mm. harjoituksessa. Jos Eli ei voi... heillä ei ole siis mitään turvaköysiä, mistä voitaisiin vetää takaisin ylös. Joo, siis siinä, on, siinä on se, että, että kun siinä saattaa tulla tämmöinen tajuttomuustila. Okay. Ja sit kun sä saa tajuton, niin sä et enää pääse sieltä mm, pois. Mm. Ja sit jos, jos sulle ei ole siellä kukaan muu auttamassa, niin, niin tota, kun ih, ihmisen tota, kun, kun sä menetät tajunnan, niin, niin, niin, joo, niin aivot vaurioituu. Ja, joo. ja tota, sit jos ei siellä ole kukaan muu, niin niin, tota... niin. Tämmösi, tämmösiä tuli muun Mä en oikein mulla... ymmärrä. Mä tykkään tosi paljon uida. Ja vesi on mulle hirveän rahoittava elementti. Mutta mä en niin oikein ymmärrä, että hengen kanssa leikkii mistä olen nähnyt joskus se on pitkä aika. Oli olisiko se nimi, oli Great Blue tai joku. Mutta se, se perustui tosi tapahtumia ja kertoi näistä vapaasukeltaista Mä ymmärtäisin, että tämä niin moni muukin laji johon liittyy paljon vaaroja niin siinä on tietynlainen semmoinen niin. koukku, johonsa johon sä jäät. Niin. Ja mm. varmasti kokemuksena aika uskomaton, ja, joo, mutta, si sehän, sit taas, niin kuin, mutta sit taas, sehän on ihan erilaista sukelusta kuin se taas, että jos sä lähdet happipullon kanssa, niin silloinhan sä lähdet niin ikään kuin tutkimaan merta. Mm. Ja, mm. Ja, niin eihän si siinähän sä menee eri... ylös alas, että niin. Toh... et se on ihan niin erilaista. Että on musta aika että et haetaan vaan sellaista, et... No mä olen syvemmälle kuin mm. Ja hengittämättä. Mä, mä oon itse tosi huono sukeltaa ilman pulloja. Mulle tulee semmoinen niin siis paniikkiolo. olo. Mä en, okay. en tykkää siitä niin olla pitkiä aikoja Joo. veden alla. Joo. Et uimisesta tykkään. Ja, Joo. Ja tota, ja sit... No ei mä itsekään kyllä vietä. Jotkut <laughs> <Mä> tosi <tykkiä> aikoja. <laughs> Kyse enemmän pääpinnalla. kyllä, sukeltaminen on hieno laji. Ja, mm. ja, ja, ja sit kun olen sukeltanut joskus, niin. Si tuolla valtamerissä, niin sitten sit kun se ei sitä happipulloa, niin mulla on sellainen turvaton olo, koska mm. kun mä veden alla ne, ja mä pääsen niinku liikkumaan, niin mähän näen, jos joku mörkö mua lähestyy. Mutta sitten mm. jos mä snorklaan, niin mikä liet tappaa ja mm. hai voi kaikessa rauhassa mm. lähestyä mua ja mä vaan snorklailen onnellisena. Niin. Niin. Harvemminhan yleensä kalat hyökkääkään sukeltajienkin puu, koska ne vähän pelkää niitä kuplia, joita sieltä tulee. niin. niin. Et ne tavallaan sillä lailla erottaa sitten ihmisen kalasta. Mutta joo, tämä oli nyt tämmöinen pieni uutinen vapaa joo. sukelluksista. Aika kiintoista. Olisiko tähän kiva päättää meidän äitienpäivälähetys? Niin, hei, hyvää äitienpäivää. Hyvää äitienpäivää. Lopuksi tämmöinen ihana bossenovan tyyppinen Sunday morning ensi viikko. Oliko tämä Maroon 5? Jo? Oli. Joo. Sitä ei